ولکه دا 56 نمبر دې 56 نمبر دین نزول <سؤال> دې نامخ کې چا نغات قصمن سورتون دې نامخ کې تل لیک او قصمن نمبر غالباً سوره انام دې دا 56 نمبر په دې کې چا نایجس دې 91 بن لگانو ورې مصیبتونه پراغلې ور نوح علی السلام ته ګوره مصیبت پراغلې ابراہیم علی السلام او ته غردل شي ګورو یونو سره سنانت ګورا مې شي ټکی دنلړ نو ټولو ټول چې نا ا الله نه سوال کړه کنا الله نه سوال وکړه کې او اسباد تقامت نو کسنګ سورته احسين کې قامت تذکرہ نو سورته صفات کوم د قامت تذکرہ او د امبیاو واقعاني دا دلالت کې په عز د امبیاو باندې چې دا خو عزیز مخلوق او تاثیر تناله او معبودان جوړ کړل وصفات صفام ګوادی غفرښتې چې صفونو جوړي په صفونو جوړول سره فزان چې راتځا جران وچه نو غوادی هغه غفرښتې چې هغه شرل کې پښړو سره شيطانان شړي اسمانونو نا یا چر ناغه مؤمنان منکې د ګناونونو نا یا ورځ یوځه نبل دې تبوځي قاتاليات او وچه نو غل لستون کی ذکرلره لستون کې ده کنا ذکرلره ذکر نماز پران د ټول پدی من غوادی نه دا فرشتو نظام دا پدیم نگواد دارنگی نطول دا نظامونا پسیم نگواد این ایلا اکم الواحد یقیناً حق دارد مندگیست اسواغا یو ده رب داسمانون نو دزمکی از ما بای نوفو ماسیچ مابینده دی که دی و رب المشارق رب المشرقونو جمع ولی وی هر روزی اتوار سار کنا کلوی رب المشرقین و المغربین نوود جمع کلوی رب المشارق و المغارب دی روز رزی کلوی رب المشرق و المغرب ترفونه دی ان ذا یَنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ یَقِيناً زَيَّنَّا السَّمَاءَ فِسْتَكْرَدَ مِن أَسْمَانِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ فَغَزِينَتُ تَسْتُورُ بَنَدِ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ سْتُورِي أَسْمَانِ کِدی نو موږ آسمان چې عنا خستہ کړه پستوروبندې او حفظاً ساتن او ساتنا وکړه د دې من کل شیطان د هر قسمه شیطان چې خیر نه خالي دی لا یَسْمَعُونَ إِلَى الال الْمَلَإِ الْعَلَا واکسارن انش کولای الالملا الالا دغه ټولی اوچت چا فرشتو ټوله دکنه ویوب ظفون من کل جانب او وخت وشتلکیګي دو من کل جانب د هر طرف طرفنا دحورن ټلکیګي پر ټولو سره ولهم عذاب واسد ادوله پر عذاب د همیشا پیوست جوخ دایمي الا من خطف الخطفه مگر اغا چې یا تخت یو یوشه پ تختو سره فاتبعه قطف الخطفه او تختوی پ تختولو فاتباؤون ورپسیو لگی شیابون شغلا ساقیبون بلیدون کی دا فرشتی برزان کی خبری کئی شیطانان غد کی دی خبرت نو آوری بے کاهنانو تاورسی نکت اگو سر اصل دروغ ملاؤ کی دو بارک وقت سارین تلاشی فرشتو تپتو لگی جو شغلا ورپسی راخلا سکی فستفتیم ای دون تپوسو کا اہو مشدو خلقن ای دو سختی پا پیدایش کی امن خلقناک یا سوک چمون پیدا کر فارشتي استوریق مشرق و غیره ان خلقناهم من تراب اللاذب بیاختنن چې نغه مون پیدا کړی دو دوه منته نن د خټه نه لازب تر بیل کلای جندا اهوه شد خلقن ادي سخت په بدايه سټیک یغه څوک چې مون پیدا کړی د ارث کنه مشرق په مغرب دی شمال دی جنوب دی اقوام سابقه دي من تراب اللاذب هغه د خټه نه ان خلقناهم دو پیدا کړی د خټه لازب د لایجنې بل عجب ته بلکې ته تعجب کوئ د دو په انکار مې ز خرونه دو خنده ک ستا خبری سره توحید نه انکارو کېته تعجبه کې خرون او دو ټوکې کوي وایده زو ک روکس ا دو ته نیت وکړ چې نو لایج کوون دو ن نه قبل وای دا را آیاتن او کله چ میې نخه ی تخریرون نو ټو کې کوي ی تخ سریرون کوي که نه او قالو دوها د له خرون موبی نه د دا مګرج دکاره. ضاام متنناوه کوون نه تو رااب ای کله چې موږه مړ شو اشخې اعضا منناډو کې نه لمه پووسو ګاریاغ ان کار مونږ ب چین دواره راپور ته کړی شو او آب نه لوولون زهمونږه پللاان اوولون ړوم بنی پلته ورته نام خوتون د اخیرون تاسو به راپور ته کړی تاسو به ذریله راوا په نه ی جرتون پس یاخین دا به یو جرخ ووي ده هم یجرون اس په به ګور بیا قالو یی بدو یاله نهاد د یو مدین چېی او دو بار دوباره را غورول او که نهژوندی شل دو یاغله نه هیرمان دمونله راه دا یو مدین تاخوا رض د بدلې ده ها دا یو مل فصلې لې کوم تو بهی تو قزیبون دغه ورې فینی ده چې تاسو پهغې منې د روغئ او خ لدی نه ظلممو جمعه کوی کسانې دولوې کرد دی فرستتو ته به ونا وکې جمعه کوئ ازواجه او ملګې دغو دا ظالمان هم جمع کای ددو مرګري هم جمع کای او کانو یا بدو هغه چې دوی عبادت کوه هغه راځه ما کای بن دون الله سیوا د الله نه دو ددو ما بدانو مرګري ټول راځه ما کای فحدوهم نبوز الى سرات الجحيم فلا ربي جنن منه هغهونه برابر کای وقفوهم قدر ویدو لره ان هم لرا انہم مسئولون یقینا دون بتفوس کېږي وقفوهم اوقفوني دی ویلي وقفو یولي جبران ودرویدو حدیث نوم تذکر راجیکانا دا خپې به دغه کول نشي سو پورې چې سوالور جواب نیور کړي همور د سنگا تیر کړه د روزاني د سنگا تیر کړه مال د سنگا کټل او د سنگا د خرج کړه خاصه رسومونه علمونو مطابق تاسو مر عمل کړه او مالکم لا تناسرون سنتوس لار یوبل مارګټ ته انش کولیک التو ختا سیوبل مارګټیا کولا صاحب یو دربرونه عملو کړه نو بل په ورته چا صاحب یو مشرک تسوی نو بل و سره مرګړیو نن وله مارګټانه کوي بل هم اليوم مستسلمون بلکه دو ن د چ غبل کول تادار دی اخونه بعضومل بعضه تتصاالون و بلته مخامخشينو ته پوسونه ب کوي و به دا کران بشرانو ته ان نه کوم کرن تاسو چ للی کوم تون تاسو به راتللی مونږ ته لپاره د منکوو د حقنه یا به قسمونه کول تاسممونږ ته تاسوه راتللیک اقسمون قسمونه کول چې دا زمونږ شر کوفر چې دی که نه دا حق دی یا تاسو راتلل د حقن به مونږ ب کولو تاسو قسمونه کوول چې دا کوفر او شچین دا حق دی دا سلار ده یا تاسو راتللی او من کوو مونږ منکوولو تاسو د حقنه قال وغو به مشران بل لم تتكونو مؤمین په خپله بمان ک شران وغو تهي تاسومونږ واړولو د حقنه هغه به رئ بل لم تتكونو مؤمنین تاسو پ خپله بمانئ او معکان دله من سلطانین نو ږ د پاه په تاسوې صدور بلکوون تمم کامت فاغین بلکې تاسو پهپله سرکششان وای په حق کا ناقولو کوو ربی نه سابله په هممنې رب زمونږه انناظ کوون یقینا مونږ س کی کې د غذابونو غذاابوفاغوی ناکم ان کو ناغاابین دا مشران بهوي فاغوی ناکوم مونږ د دعوت د ګمې تا ک را که اننا کو ناغاین دکه مونږ مرانانو منږځانله مګری زیاتول ک نه منګمرانو نو مونږ وي چې ګمرانان پاین نوم یو مедин فیلا دا یو مشتریکون یقینا دو چیده کنا یو مедин پداغراتی منی فیلا دا به مشتریکون فاضاب کیو شریک دا, کی دا غټانو دا رنگی کشاران غټان مشاران کشاران ټول به آزاد کی مشترکی کنا چا شرک کړه او چا د دا شرک داوا ته ور کړ چا چاغه د مشریک کړه اسوک مشریک وځی تللې دا ټول به مشترک وی انا کذالکنا فالو بالمجرمین دا رنگی کارونه کوم مجرمان وسره انهم كانوا يقينا وذو عقل لهم كلا چې دوی ته وویل چې د ناکه چې لا اله الا الله د سره حجت روا مشکل کوښاک مستر چناب د بندګي حقدار حاضر ناظر عالم الغيب الله مگر یو الله دې استکبيرون دوی وی کوله تکبر وای کو كلا چې دوی ته وویل چې شاقيدا خپل سماکا مستر حقدار د بندګي سوا الله نه يستكبرون نو دوی تکبر کو لی وکول ويقولون وی اعتراض وای کو اين لا تاريكو علياتنا لشعير مجنون ايمغه پري خودن ته پريدو خپل الها يو شاعر مجنون ديو جن پیغمبر ته وي شاعر وي مجنون بوي زمون گن خدایان دي د یو تنوینه من پريدو هغه سړي هم سامنے ده تاو شاعر ده چاوي مجنون نه سم سړي خو له من سو خبر پريدي به خبره مديف مون کوي چې الها يو ده د انور تاسو ټول او یو الہ او منه او دیکس خبره کوي مونږ ته اپ خپل شاعر او مجنون دي دا سينه نه بلکې بل جاب جاب الحق دراتل کړي په حق منه وصدق المرسلین دا مطلب چې دا حق منه راتل کړي دیکس او دا چينو حق پیغمبرانو ده نو مخکني د تیرشي په دغه ترتیب منه نو دغه په دغه ترتیب منه راغلل کنه انکم لذایق العذاب الیم یا فینتاس جے سکون ک درنا عظام درناک اومات زون الا ما کنتم تعملون بدل نظر کولیکې تاسو تمه ګرځا کارونو چې تاسو کوي الا بند الله المخلصین تمه راغه بندگان د الله چې بغ ساتل شې د کفر او شرک نه بعضی کسان الله د کفر او شرک نه بد تو ساتي کنه اولیک له عمره معلوم دا کسان دل لپاره رزق معلوم داست صفاتونه معلوم دي کنه دا شی وی دا شی وی اولیک دا کسان له عمره کوم دل معلوم توتل تراشی تاسو ښایي چې یې باکره دا تاوی دا شې دا شې التو چې جنت کې دا د سيزو ندي فواکه میوی دي او هم مکرمون دو بل ته په عزت کې فی جناتن ف جنتونکو فی جناتن نعم نعمتونو د جنتونکو علا سرورن پا پالانګو مانی متقابلین یبل مخامخ دا په پالانګ مانی ناصی فراکونه وافره دي دا رنګ ناصی زو مشت علا سرورن متقابلین قابلل محخامپې داه چې یو ب نه وشاړی خافکان بالته نه که نهدونای یو غاڑی کوری. بل نه خپ ی ځې ک اسین ی یو غړی کوورې بل غاړی کوي جننت خافکان نهشته نه نو متقابلین خلونه بچې دو ګځ نه لکه دنیا کې ګځ دا یو طافلی ګزو بې په دو من ب کاس هغه کاسې جاونه م معین د خاالص شرابو باید ځپین تپین ب له تل دی شار بینین خون بهورې سک سکون کوته لاثیا غولون نبه پای پای کې سر درد دي او د خېټي درد یا صفات مصیبت یونزیفون او یوزفون انبه دغه نس ولټای راځي څه مطلب چې دا شراب سکین او دنیا شراب پښند نه دي دنیا کې وچا شراب اسکو ولټای به پیوله کېږي سن منی وداړ راځي الته چې کوم شراب دي کنه هغه کې صفاتونه نشته سر درد دي نشته د خېټي درد پکې نشته او دا بدن منو دي عقل منو سر نه کوي کنه نه پکې ولټای راځي ان سره اقل <سؤال> خلابېږي او د هم قاسره تو طرفې او دو سره بند ساتون کې نظرو ناخپل په خووندانومنې منه ساتون کې نظرو نظر خورې د هم دو سروي قاسرهته طرف چ هغه بند ساعتې نظرو ناخل په خووندان خپل منې اوس شری به زننا ناغی که نه چې خوون نهعلو بل چااتغ نظر نه کوي جننت کې به ټ زه داس چې یو خوون منې به دغو نظر ک کاوي بلېغاړی بنی که نه نه نبي ز رابد داسه صفا سوتري ويا کدا دا دي مكنون پټي ساتل شي وي فستاو استور گواله بي عين مانا فستاو استور گواله شكل او صورت کان نه هو نه بيزون گویا کدا اگئ دي مكنون پټي ساتل شي وي اقوال واظو مله بازين تسالون جنتان و فاريدي کنا جوابلم تپوس کئ ترشي خبر او من تذکيري کئ بي بو يسره زمان يومر غرو اغه و ما باندې اعتراض کو چستا عقيده خراب و دام توي مرنه دا کیدا غن منلا قال قائل منهم ويبئ يود يو دغه جنتان انا اني كان لي كريم یقینا دنیا کیو زما مرګرو یقول غدا خبرك ولئن كنتم من المصدقين ايات استت كون كون توحید توحید ما توداوی چا توحید منی او دوران یمر نور سو جن دا متنا و کننا تراب و عظام کلچ من مرشو شو, شو خوری ادو تی انا لمدینون ايت من لو را کړي شي استادہ کددا وې زمای یو مرګره او کافر وو دای ترځونه په ما کول قالا دته به هلن تم مطلعون اې لك تاسو ګورای چې ځایه دی دیو او کنه خبره اخلو نه فطلعا نو کارب شي ورته فرعو دی بوې په سوال الجحرم کو کې جنت نه مغوري دیو جانم کې تر ته کار شي الله قادر ده کنه او سی او نره غنه یو بل الملک دی غو نسی تاسو یوم الملکاره شي کنه الان کې ته یو ملک دی دلت شپدا ال ترزدا یا تل فاسه طرف ته یا غلاند دی ته لیکن دا اعلی یوم تلونس نو خارشی کنه د خشنت جنت نو ځانم کې خارشی خارشی نو دی وګوره او زمام مرګره خو هغه جانم کې میز کې پروته قال ابوی اور تدا جنتی تل قسم په هو دی ان کې تل تر دین قریب وا چتا زوم ارار ځوند یو مبرباد کړیو او غړولوي ولولا نعمت ربين او کنه احسان در رب زم ما پما من ل كنت من المخذرين زبم حاضر کړشم په دغه عذاب کې زب تا سره دغه ځای کې و ما افما نحن بميتين وسغولك انت داخلن من لا نو نو موږ به کېدون کې لا ماوت تن الاولى او ما نحن بمعذبين تاس خداوي عقيده دا و مونږ هم ملي د مبارد ونشت الا ماوت تن ولم बने وما نحن بمعذبين اني ومنجم لا صدا دركشی انها ان هذا له الفوز العظيم ذاقوا كما بي ليت الله زبجكم هذا فليعمل العاملون لا فرد الداس بدلو عمل دو عمل كونكي داس بدلين لا پر عملو کا کنا اذالك خير النزلن عيدا جنتنا نعمتنا خير النزلن غردي پیت بارت مل بستیا سرا ام شجرت يا كون دزقوم ونه د زقوم جهنم کې کېږي ان اج انا جالنا حقرن ګرځول نه مونږه دا فتنه امتحان لظالمين لپاره د ظالمانو چې جهنم دومره سخت ور دے وونه په کیسه غدا الله قادر ده کنه الله قادر وي جهنم کې وونه پیدا کړنه هغه جهنم کې نه سوجي لکه جهنم کے ماران لړمانان دي دا ورنګ د جهنم چوکیداران دي هغه ته سنووي که نه جعلنا جاال په تللی ان شجرتون دا او دا تخر دوفییااصل جاین دا کېږې په جانم کې تل اوه د دی کا نوروو شااطین داسې بد شک دی لکه سرونهې شیطانوم په نه لاکلون نه یقینا دقین دو به د غې نخوري په من بتون د کوی به د هغې نه سلی ت په کنی کنا نه په ل لګیاې دو به دغې نه خورار کوین اسلی ذت پنی سله هملهلهشه اووب من خمیم دا ذقون چې وړم داوه مري کې نه خللي ګ نه چې لاړه نو خیټ بچېله سری س کې دو باید لغونې او ب چې من اوکل چې م نه زمونږ د غې ک تشلی د ګرمې اوبه ور ته میلا شيوم نهم بیا یقیندي جانم دپاره لپسه د دیناله شو سکل ووي من خامیم د ګرممی وبوک س نمر جا هم ل الل جم بیا به سکول ځ جو دی که نه او پله سزاې دی بیا بهتلاړ شي بیا ان نه اومالخوا به همزالین داولې دو مندلو و خپل مشران کومررانان نوفه اله سااره ورون داغه کومانو پسې منډولې والله ق ضلله قبلله اومد سرلهولین او بلارې شوي د مخک د دو اکثر دړومبهونه د دو په کوو دپاره من هم بیا لګلی که نه له قرار نې منذیرین اق سره لګلیمونږ په دو کې یاوررکون دا جانم ته راغل د چاپو وړيو نپو وړی للیکندو نه پیدادل که فذور کې فکان ها به تلمون ذین هوګوره سرنګې شاننجام دغ کسانو چې چل یاور کړل شووه دا تې خووي جلنت را روان دی جان را روان دی نه نه کهه او دا کې مطلا شو الله الله مخلصین منګر د الله بندگان چا هغهه بچ ساات ل د دینا.